бо, виявляється, можна мислити правильно, а жити зовсім інакше. А ви, шановний, ви що, святий? Про себе в першу чергу й кажу. Але я існую вже більше за інерцією, наче машина з вимкненим мотором на швидкісній трасі. Мотор не працює, а різко загальмувати страшно. Знаєте, мене аж шпигало спровокувати класна відвертість. Візьму і запитаю, думаю. А хто з вас справді читав хоч одну мою книгу? Підніміть руки. Але ж не запитав. Правильно і зробили, що не спитали, бо жодна рука б не піднялася. Усе довелося робити поспіхом, зустріч не запланована. Діти все правильно зрозуміли і зіграли свої ролі блискуче, я вважаю. А ви уже після усього стаєте дибки. Я шановний правила гри. І їх треба дотримуватися, якщо хочеш бути на поверхні, а не пускати бульбашки. Треба жити, як усі живуть. І писати, як усі. Це вже я чув. Цих ваших слів я такий, як є, і почався. Не як усі, можливо. Я тоді дещо не точно висловився. Як усі. Але трішечки рамотніше. Ви елементарний цинік Іван Івановичу. Я не цинік, я реаліст. А ви, шановний, елементарний самоїд. Але ж погодьтеся, відколи ви живете за моїми правилами, ви благополучний і легко сходите на всі нові життєві вершини. А що вас мало знають і читають, то всім не ваша вина. Просто вас недостатньо рекламували. Справжніх письменників рекламувати не треба. Самокритика річ непогана на певних етапах, але ви сьогодні повинні випромінювати упевненість і рішучість. Народ любить переможців. А поразкові настрої це від нервів, шановний, від перевтоми. До речі, як вам виступи учнів? Не повторні. Ви писали? Я Вермут, але не Вермут, захихотів. Маргарити в готелі не було. Обідали в ресторані старого готелю. Тут усе лишилось, як і двадцять літ тому. Дерев'яна підставка для чистки взуття із щиткою і банкою вакси у вестибюлі. Червоні плюшеві штори на дверях і вистелені червоними дріжками сходи. Швейцар у формі з латунними гудзиками. Столики застелені білими в масних плямах з какартинами, Офіціантки їх перевертали, струшували і знову стелили. Усе лишилось, як і двадцять літ тому, але на всьому ніби курява осіла. Навіть на обличчі старого швейцара сірому наче сніг, що сховався від весняного тепла на дно яру. Керівництво театру обідати не прийшло, директора викликали на якусь нараду, а головний режисер просив вибачити його, через кілька днів нова прем'єра і поки вільна сцена, вирішив провести репетицію. Прийшов лише режисер, який ставив Петрунину п'єсу. Давній знайомий Бермута. Свого часу, чимало літ, він був головним режисером у Мрині і відтоді зберіг величаву поставу, трохи зверхню манеру розмовляти і звичку до почувань на чужий рахунок. Вважав, що молоді автори, п'єси, яких театр ставить, мусять його обходжувати як благодійника. Тепер постарів. Пив і їв мало, тиск, гіпертонія, але надолужував нескінченно довгими теревенями за чаркою. Ксенія Ярослав геть змучилися з ним, коли приїздив на тиждень до Києва працювати з автором. Рибочки. І корочка, язичок заливний, Котлетка по-мринськи, По 50 грамів конячку, Я більше поважаю вірменський, Кавочка. Першого не беремо, У нас ділова зустріч, Бенкетувати нема коли, Бенкетувати будемо ввечері. Хто за холодну закуску і друге? Народ безмолствує, Як писав Пушкін. Одноголосно, скажу вам, Ярослава, відверто, Міський культурний глядач, на нашу виставу не піде, і ставки на нього ми робити не будемо. До речі, зверніть увагу, білі мариновані грибочки, виключно мринський деликатес, чудо-юдо.